Islami wa imani Adha'al-Kownu wa Zamanu Bi Islami wa imani Adha'al-Kownu wa Zamanu As-salamu Za falem uzimeš nam Allahu subhanahu wa ta'ala sin rabu al-i'timad dar rasul sallallahu alayhi wa sallam bi mahabbatin asallallahu alayhi wa sallam bi najah sve njegovih iskrenih selbi dana. Mi govorimo o poglavlju yatmina i tavakkul. To jest pouzdanje u višeno Allahu subhanahu wa ta'ala i istinsko gostanje na uhađju za إمام البلداو يرحمه الله تعالى صلي وسلم و هو و الله. الليلة عشما كومنتيراتي پرفي حديث از اول كتاب الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سترى سيده رك و ركوا الله و صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه القوم فرأيت النبي ومعه الره والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد ادرفع علي ثواب عظيم فقلت ان امتي فقل لي هذا منسى وقوم بردهني سومي امتي ورضت علي الامم بردهني سومي امتي بس امديو بياровيسника سكويم има една скоби за људи ар ра је една скопира људи од 3 до 10 то је Dakle od tri do 10. Kada vidio sam jerovjesnika a s njim nekoliko takvih pristalica od tri do deset ljudi. Wa nabiya wa ma'ahu al-rajul wa al-rijala. Vidio sam jerovjesnika koji, s kojim je jedan s, kojim su, s kojim je jedan ili dvojica ljudi. Wa nabiya walaysa ma'ahu ahad. Vidio sam jerovjesnika nema s njim nikoga. Dakle nikomu se nije odazvao od naroda koji je poziva. Idhrufi'ali savadun azim, fadhananto annahum ummeti. Odjednom se pojavi veliko cirmilo, što adudira na brojnost ljudi koje vidjeli. Fadhananto annahum ummeti, a sam pomisio da je to moja ummeti. hada Musa wa qavl. Pa mi je rečeno, Musa i njegov narod, to Musa i njegovih setelice. Walaki nun put ilal ufok. Ali, pogledaj, uhorizont. Fnavartu, fa idha savadun' azeem. Fasan pogledaj, i vidio veliko tzerni. Fa qila li, unzir ila ufuk ila ahre. Fami naci na pogledaj, nadrukustra, kovidruku ustra, uhorizont. Fa idha savadun' azeem. Fasan vidio veliko tzerni. li, haadi hi Dakle, pogledaj, oni možda koji ne znaju šta znači horizont, ako ima neko, horizont kad se kaže, dakle, to je e, ta vidna linija, ono što čovjek, dakle, vidi, to, kaže, pogledaj na jednu stranu, pa je vidio veliko crneno, pa pogledaj na drugu stranu i vidio je, dakle, drugo crneno, pa mu je rečeno, to je tvoj ummet. Lama'ahu, سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغيه حسابه العالم كي يقول لا يوجد أنه سلم تسيد خلال الولودين يجبونه بز كازنة بز, بز ثم نهض فدخل منزله ذاتي ميوسطى من الله برسلانيك عليه الصلاة السلام يوشعره في سوى كج ووشعره في سوى السلام فأخاذ الناس في أولئك الذين يدخلوا من الجنة لغير حساب ولا عذاب فسوى الناس يمكنهم التشكيات وكيف بس بلالك ورشونه فقال بعضهم فلا عدهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنك يقول مجدسوى أنهم الذين يحبون مع الله وصلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم من الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثاني سو рекли можда су то они који су се родили у исламу и никада нису Аллаху dželle dželanu pripisali suruga. وذكروا اشياء. إي споменали су и друга виђења ниво ових فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم الله وصنع عليه الصلاه والسلام فقال ما الذي تخوفون فيه؟ لو بيتا čemu vi to razgovarate Pa أخبروه فقال هم الذين لا يثقون ولا يستقون ولا يتغيرون على ربهم يتوكلوا Pasugo oni pa jest u što on čar mora razgovara i pa rekao kako posanik ali sa sa. ko su ti koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Jer oni ko uđe u džennet bez polaganja računa, znači da neko ne bude polagao računa, taj će za sigurno ući u džennet a svi oni koji budu polagali račun na suđem danu subhanallahu ta'ala ve da je dženna biswara li na učula e oni su potencijalni kandidati da će da će pretrpjeti i vid kastaj pa je poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio kaže humul ladina la yaqul to su oni koji, koji ne uče ruke hoćemo pojasniti inshallah وَلَا يَسْتَرْقُونَ i ne traže da im se ruklija uči. Pojasnit ćemo šta znači وَلَا يَسْتَرْقُونَ šta se poti podrazumije. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ i nisu sujevjerni. Tatajr je sujevjerni. To znači, to su predislamski, praganski, arabi. Recimo, kada bi vidjeli ptice na nekoj kući ili na nečemu, i ako ptice odu u desnu stranu, oni bite išlo na putovanje. A ako ptica odlazi na lijevu stranu, oni bi kazali da će se loše desiti, i odkazali bi putovanje. Tako sto recimo imali te vrste nagađanja. I vrste suevjerja koje su oni sjedili. To je taj oni. Došao je đrići, đrići taj je rukovar što zna što znači ptica. Pa dakle kada bi ptica letjela u jednom pravcu, oni bi odkazali putovanje. Ako bi otišao u drugom pravcu, Onda bih oni, razimu, nastavili putovani. Isti e. slučaj bih bih, kada bih donosili koi pakve odlu, kada ka akla i pobodili se za tim sujni vjerima. Wa ala rabbihim yatovkelu. I <et> kaže <t> oni se <-t��> na svoga gospodara istinski osam. Faqana Ukáša ibn Mihsan, faqali, Ud'u Allaha i njej'alini minom. Kada je uvuz pomeenu Allaho poslanik, aleyhim <gcisTiffany> sallatu salam, Ukáša ibn Mihsan, javima ustao, يا برطه صباحا وصلى عليه الصلاه والسلام يا جماعه ادعوا الله ان يجعلني منهم اذا ماي الله هذا بده مني انا ودي فقال انت منهم فصلى عليك عليه صلاه والسلام يا سي ثم قام رجل اخر ذاتي هو الله ان يجعلني منهم اذا الله هذا فقال صدقت بها وكاشا. Pa mi je rekao, Allaho poslanika a.s. pretekalo da u tome ukaše. Ovo je hadith bilježe Bukharija i Muslima. Ovaj hadith, Allaho poslanika a.s. nosi sa sobom brojne povuke. I nevoj, rahimah m.a. ga je spomenuo u ovom poglavlju zbog riječi va'ala rabih, jer da vam i na svoga gospodara se istinski osane. Ali mi se osvrnuti na komentar cijelog haditha zbog njegove važnosti. Uh, i zbog toho kako je sadrži ovaj hadith Allahu aposlanika alaihissalatu wassalam. Kaže Allahu aposlanik alaihissalatu wassalam predoćeni su mi narod. Faraeitun nabija wa ma'avu rad, wa nabija wa ma'avu rajulu wa rajulani, wa, wa, wa nabija wa lajsa ma'avu ma'avu Kaže vidio sam jer objesnika, a sa njim je bila skupinica ljudi od 3 do 10. Vidio sam jer objesnika sa njim dvojica, sa njim jedan ili dvojica ljudi i vidio sam je od njesnika nema snijem nikoga. Pogledajmo na primjer Nuha a.s. koji je pozivao hiljadu manje 50 pedeset godina. Pozivao je ljude u vjeru jednog jednog jedno, Allaha subhanahu wa ta'ala hiljadu manje i pedeset godina kako je to Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojim vremenim tevnjezima. Dakle, 950 godina je pozivao i opet se odazvala nekolicirani ljudi. Postata njih je bio ukažnjen. Bili su potopljeni. E, tako da nije apsolutno čudno što se, što je poslanik Alehi Zlatve 7 vidio kada da je sa njim mala skupinica njegovih izdravica. Čak je vidio vjerovjesnike da nema ima sa njima apsolutno nikoga niko se nije odazvao njegovom pozivu apsolutno, zamislite, viroveznik došao kod Allaha subhanahu wa ta'ala pozivao ljude i nikomu se nije odazvao niko se njegovom pozivu nije odazvao doći kod Allaha subhanahu wa ta'ala nema jednog sredenja međutim, u ovome se krije također pouka za nas Allah subhanahu wa ta'ala je ummeta Muhammeda alaihissalatu wasalamu ukazao brojnje blagodati. Od tih blagodati je i blagodati pozivao Allahu za našanu u javu. Allah subhanahu wa ta'ala je nama dao priliku da mi možemo pozivati ljude u islam i da se neko odazove nama. A zamislite bila je basanika alaihissalatu wasalamu koji su pozivali ljude da se pokore Allahu za našanu pa su odbili da nisu I to od počasti naravno ovoga ummeta jer Allah subhanahu wa ta'ala je da oblagodati ovome ummetu u tome što će ljudi svijediti Muhammada alaihi salatu salatu vremena objave od osudnje ga daje ljudi će se stavno nazivati i ljudi će svijediti Allahovu subhanahu wa ta'ala tako da pozivaču Allahovu u vjeru učenjaci imaju veliki fadlu i veliku vrijednost jer ja, Allah subhanahu wa ta'ala njegovim pozivom učuje ljude na pravi put zato nije nimalo čudno kada čujemo za riječ Allaha wa sallallahu alayhi wa da su učenjaci nasljednici poslanika rahodama u vrasetu ibnja su da nasljednici i ravjesnici oni dakle pozivaju Allaha te bare taala djel oni e, ljudima tumače propise Allaha ejda shallahu alayhi ve ljudi ljudi ih slijede Nuh Alejhi salatu vesselam poziva svoj narod. Pa se odazvao Marij. Hud alejhi salatu vesselam Međutim Musa alejhi salatu vesselam je od herojevjesnika koji je imao po najviše sebenika. On je poslan Đevrejima i objađen mu je Teurat. jedna od četiri velike objave i imao je veliki broj sledbenika što sjećadžih hadisallahu aqa saniuka alejhi salatun selam da kada je video veliko crno lop promisio je da je to njegov hudb zbog brojnosti sledbenika pa mu je rečeno to je bumsa i njegov na njegov sledbenice wala kinzur ila Pa moj je rečeno pogledaj u horizont pogledaj vidi Kaže pa sam vidio panazarto fa idha sawadun azim basam ghad pogledaj video sam veliko wa sam Thaqirali udhban ila al ufuq al akhar pa je rečeno pogledaj u drugu stranu pogledaj u drugi horizont u drugi vidi Kasam kash al paghda fa idha i azim ibili sam balik wa sam Thaqirali je yom pamuje rečeno ovo je tvoj um. I ovo je naravno velika obavjest i i to radost nabije za Allahu poslanika alejsallahu selam. To ukazuje na brojnost se velikog Muhameda I to naravno svakom vremenu. I to naravno do sudnjeg dana brojnost se velikog Muhameda alejsallahu selam je bio je pokazatelja da će Allaho želešanu vjera ostati sačuvana onato kako je ona i objavljena, da će biti tu naravno uvijek onih koji će slijediti Allaho želešanu vjeru na ispravnim osnovama, da se vjera neće izokrenuti, da ova vjera se neće izmijeniti, da ljudi neće uspjeti bez obzira bez obzira na sve sirne novotarije koje se uvode, što se pripisuje islamom, Allaho želešanu će sačuvati čistoću ove vjera. Ona namu 70.000 ulaze u raj bez računa. Kao da je nije, jest ljudi koji ulaze ući raj bez polaganja računa ni bez kasne. Dakle, venče polagate račun, a onaj ko ne bude račun polagao, neće biti ni kazne. Onaj ko ne račun polagao, neće biti ni kazne. Zatim ostao Markov stanikar i successor, oni su nisu znali ko su ti ljudi sa 70 koji su opisani da čijući u bez polaganja računa imaju 70.000. Pa su počeli razgovarati ashabi radijallahu ta'ala anmun, spominjući osobine koje bi mogle biti vrijedne ulaska u džene bez polaganja računa i Pa su neki oni njih kazali kako da su to drugovi Allahova poslanika Alehi Sala. To su oni koji su se družili s poslanikom Alehi Sala. Koji su ga pomagali, koji su bili Neki drugi su rekli, možda su to oni koji su se rodili u i nikada nisu pripisali albahu dželndašanu u sudru. Znači, nikada nisu činili šetko albahu dželndašanu u sudru. I, I spomenjali su i druge opcije, međutim, albahu poslanik Harehi, salatara sram, se pojavije iz svog stana i pitaj, o čemu vi to razgovarali. Kada su ga ova jeste, poslanik Harehi, salatara sram, je odgovarali. Ovdje imamo edep i učeni i učitelj. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ih o čemu razgovaraju. Pa bi jester i soga, a oni odgovaraju. I kako im govor, spominje im osobine onih koji će ući u džennet bez poražaja na tune beskaza. I kaže: "Kumon ladina da yekun wa la yastarqun wa la yatayyaruun ala rabbihim yatawakkalun." To su oni koji ne uče ruk'u. I oni koji ne traže da im se uči ruk'u. ولا يتطيرون اكنيسو سويرير وعلى ربه متوكلون كيسان لا واضح الاشام فيستسكي اصلا انه يرحمه الله تعالى يسمين ولا هو حديث متفق عليه اني يسمين ووما بااجو ولا يركون كوين نهوتيه Ovaj tekst, ovaj dio haditha, ovaj tekst haditha nije ispravan. Ovaj tekst haditha nije prenesen vjerodostojno i nije ispravan. O čemu je govorio šehto Nisabim Tejme, rahmetullahi ta'ala, alaihi? I na što su ukazali drugi učiteljci? I to iz više razloga. Jedan od tih razloga je što je Allahu, poslanik, alaihi salatu vesera, učio rukiju ashabima, radijallahu ta'ala. to bi značilo da Allahu uposlanik alaihi sallatu veseram, neće ući u džendan bez polaganja računata. Druga stvar, ruqja, odnosno učenje ajta s ciljem liječenja osoba koje su bolesne, je vid dobročinjstva prema ljudima. A to je činio je Allahu uposlanik alaihi sallatu veseram, i prepolučio da se te stvari, dakle, radi s ciljem, pomaganjem ljudima. I dakle, taj dio hadiza Uh, ne prenosi Imam al-Bukhari al <laughs> i učenjaci su osporili ispravnost uh, ovog dijela, dakle, vala yestarkun koji ne uče Rukiju uh, da taj dio haditha nije prenesen vjerodnosti. O čemu je naravno govorio šeho Lissabim Taimu, rahmatullahi ta'ala. Vala yestarkun Vala yestarkun koji ne traže da im se uči Rukija I u pogledu ovoga ima dva mišljenja islamskih učinjaka. Prvo od njih jeste uara jester kum koji ne traže da im se uči rukija. Ako su oni bolesti zatraže da im se prouči ruke, znači mi to da zbog tog dijela koje je šariatom dozvoljeno, bivaju ulišeni ulazkom džendane bez polaganja računa. Djelo koje je dakle dozvoljeno, jo kome nema apsoluto nikakve zaprake i da sad zbog toga deći uči žendre bespolaganja računa. Kaže jedna skupina istakli učenjaka, ovdje se govori o onima koji traže da im se uči rokija da bi se zaštitili od eventualno govnjevanja. Znači nisu apsolutno se razbolili, nisu bolesni, nemaju nikakvih problema što se tiče dakve sehara džinskog djelovanja, uroka, zarisi i tako dalje, nego kao preventivno da im se prouči da, da se zaštite od toga. To nedostaje taj čvrstitet, vjer kor i oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Absolutno nema ju problem. Zašto se na Allaha džellechanu ne ostaje da ostanja ju u istinski? Upravo zbog toga da se na njih samo odnosi to vada jeste kod ne traže da im se učije rukje prijednog što oboli, ako su oboleli, dozvoljeno je da zatraže da im se prouči rukje. I naravno je treba naglasiti da onaj ko bi eventualno primijetio kod svoga brata da ima potrebu da mu se prouči nešto od Kur'ana, ne treba mu dozvoliti i ne treba niče da ti od njega da zatraži da mu se prouči, nego da mu kaže da ti prouči malo uh, kur'anskih ajeta, uh, ne bi li otišlo od tebe to što te je snašlo. To bi bio biti dobročinstva onoga ko bi proučio svome bratu uh, da se odkloni od njega pelaj u kome se on, kome se on nađe. ولا يتغير فيستبرر تشههم دوسوني فضلنا دوقو كاسو لو ولا يتغيري اوني كوي داك ني سو سوييرين Sujevjer je inače u islamu zabranjen. Znači, sujevjer u islamu inače zabranjen. E, iako je to mali vid širka, nije dakle veliki širka, mali vid širka, to ljudima predstavlja e, velike probleme u njihovom životu. Predislamski paganski Arapi mnogo su bili sujevjerni. Pa su na osnovu leta ti i caroci je njegovili putovat, neće li putovat tako dalje. Pa su tako, recimo, govorili da onaj ko slopi brak u mjesecu Ševvalu, da se neće dobro provesti, da mu neće biti dobro, da neće biti uspješan. A recimo, a išaladi allahu ta'ara anha je spominjala da je poslanik alim sallatama sera nju oženio u mjesecu Ševvalu i da je, da je bračnu vezu započeo s njom u mjesecu Ševvalu a to je bio izuzetno uspješan brak. Dakle, apsolutno nema nikakve osnove da se kaže da u mjesec usklopnjen brat, u mjesec šalvaluda nema, da je to neuspješan brak. Na našim prostorima smatraju neuspješnim, nevaljavim i neboželjnim sklapanjem braka između dva bajrama. Nevaljavano kažu između dva bajra. Pošto imaju dva u topu godine, uvijek je između dva bajrama uvijek je između par bajnama i apsolutno nema nikakve osnove. Onda nagađanja vezana za dane u sedmici. Kod nas ne valja utvorkom prati veš. Dobro, možda žene žele malo više na pijacu. Ne valja ni subotom, pa i je gdje pijaca, a ne valja ni petkom. Pa ne valja prati veš tim danom, ne valja sijati grah tim danom. Ako se povrtajka posije tim danom sve će le dobiti te godine, I tako dalje, ovo su također nagađanja koje apsolutno nemaju nikakve osnove, osnove čarjata. Od nagađanja koja su bila poznata u ljudi prije, recimo nagađanje u pogledu trgovine, kada čovjek otvori dućan uvjetro, kaže, ako mu uđe čovjek koji je recimo čorab u jedno oko slijep ili ružan, kaže, zatvarao bi dućan jer nećemo biti provođen tog dana zavisite znači ako bi prvi čovjek koji uđe u dućan bio takvog opisa da bio neku manjkavosti ili eventualno bi bio kaže ružan zbog toga bi kaže zatvara dućan ne bi radi taj dan i neće biti obskrbe zbog toga. E, ljudi su dakle na takve načine e, bili sujerije i danas kod nas ljudi su stavljaka robaju ovaj dugo i toliko su je vjerni da je to za ne povjerovat. Naravno, to se dešava u odsutnosti e, vjere ili u odsutnosti spoznanja nekih propisa vjera. Kod nas je poznata mačka, kad mačka pređe preko puta, vrace, vrace, parkira se da u neko drugi i tako i dalje. Da neće se slučajno što ga odloše desiti i to slično. Onda, kako si, maša Allah, dobro, kvalitetno drvo, ili dobro staklo i to je slično. Zašto udara? Pa to kaže da se ne bi ureo neko bolestan, što se podijedim smjesta mjesta, kaže. Neko bolestan, bolestan je reci da ga da oblazi da članovi izliječi, da mu pomutni, a nema potest, ti pomje, pomjeraš smjesta. Kao da će, ako ne podijedi smjesta mjesta, od te bolest. Ako ti je tvoj gospodar pisao da oboliš, ovo apsolutno nema nikakve veze s tim. Zato što ljudi nisu podučeni riječima Maša Allah te barakallah. Kada neko vidi nešto, neka lijepo, neka kaže Maša Allah te barakallah. Jesi dobro? I ja sam Maša Allah te barakallah. Pogledaj što je ovo lijepo Maša Allah te barakallah. I da se čovjek istinski nebađe, da što ono ostanja dakle, u svim stanjima. Onda ona potkovica ili grip od nas poznati koji ljudi stavljaju na rata, štali, Na vrata, garaži, staniju na auta. Moram spomenuti kazivanje od doktora Kurdića koji ovakve neprilike vidi na dobrom Mercedesu. Kaže, vidim potkovicu na Mercedesu kad se ono prima je ono konj za volan. <laughs> u šaljevom tonu. Ali to je vid sujevjerja koji se nalazi kod ljudi. Nažalost, osanjaju se na to jer smatriju da to donosi sreću. Smatriju da to donosi sreću, a to definitivno nema apsolutno nikakve veze sa srećom. Vjerovatno bolje ne bi štrafovi drva iz šuni da, da to donosi takve sreću. Nalazi se to naravno još mnogo drugih sujevjernih stvari kojih se čovjek treba riješiti u životu ovom svijetu i ne treba dakle da, da se povodi za takvim stvarima. Jer su dakle tako i previše stvari, u pogledu dana, u pogledu mjeseci, u pogledu godine i tako dalje. Svake stvari dakle treba zanemariti, to apsolutno nema nikakvog nikakvog utajenja. Wala yatayaron fa ala rabbihim yatawakkarun ina se istinski istinski poslanje. U jednom revayetu stoji Vara jekte un. A kej u arapskom jeziku je žigosanje ili spali, ili spaljivanje. To je vid, uh, upotrebljava se kao vid liječenja, to se u nekim ukrajerima kod nas zove nakladjivanje, tako zvane. Ili, eventualno, to se sad u savrvenoj medicini, a ono spaljivanje ili rana, kod obrezivanja djeci na ekspanjivanju. Ali. Ovo je imao bez znaka. Kauterizaciju. To se koristi, to se koristi, dakle, u svaroj medicini koristi se to i spominuto je u jednoj predivu jedna je sterkun i koji ne traže da se kauterizire. Dakle, to je spominuto u jednom hadizu. Šta je sa onima koji također radio taj posao? Da li oni podpadaju potu? ne votali ni drugi. Voilà, oni koji ne taj posao, je pa slavnih areis, slavateo selan je uradio, uradio uradio taj posao Muazu, sa'd ibn Muaz radijallahu ta'ala, kojen ta khandqa A kako su to koristili predislamski Arapi? Glavna vena ili to je arterija ta vena, ili muzikalna vena. Pa imaju i vene to su čiteni odnosi se na glavnu venu koja se, koja prolazi kroz ruku. Ta vena je bila, ona je povjećena kod Sadir Muandarov i Allah i ona je, poslanik Arahim i Salat Vaselan je uradio to splanjivanje i era Pa evo kjaš je postao i poznat i to je uzrečica kod, kod Arapa koju potrebljavaju, dakle, Arapiju, ne znam, bilo kakva nakličenja da se ubijaju, pa neko uspio da osvoji određenu nagradu, pa neko drugi traži malo još kakve moguće, kada, sebe, kada je srvaka biha u kaša. U kaša te pretakao. Utan, alonirajući na to, pretakao te tvoj ahbab, on je uzeo nagradu, a ti nisi. Dakle, to je ostalo kao simbol, a Allah suhanu da'ala najbolje zna. E, iz ovog haditha također trebamo da posebno primijetimo i da zapamtimo način na koji je Allah poslanik a.s na koji je Allah posl. a.s. odbio ovog čovjeka riječima kojima ga nije povrijedio. To je puno važno u komunikaciji s ljudima. Da se odgovori sa riječima u kojima nema apsolutno nikakvog ponižavanja, stanjivanja vrijednosti čovjeka i to mesečno. Da odberimo najljepše i najbolje riječi kako bismo, kako bismo čovjeku i ukazali na njegovu pokrešku i kako bismo možda eventualno odbili njegov zahtjev, ali da tu radimo na lijep i učitim način. Na Allahu poslanik je e, uvijek najljepšim riječima e, se obraćao ashabima i ovaj čovic se nije povrijedio niko, e, dakle, se nije povrijedio ovakvim odgovorom. Allahu subhanahu ta'ala, molim da nam grijem naše oprasi da nas na, na pravom kutu e, da nas sastavi dželjima sa poslanicima pa šedinima i sastavi dobri ljudima. Allahu subhanahu ta'ala, molim da budemo dželjima koji će uvići u dželjima bez ukolavine računa. Hvala, samo sam da govorim bez činjenicu spomenuti da je u jednoj predaji spomenuto da će sa svakim čovjekom od 70.000 njih ući još 70.000. Dakle, ovdje sam da govorim još spomenuti tu činjenicu, pa da spomenuti smo u prvijeku Dakle, ima u jednoj predaji spomenuti da će sa, svaki, sa svakim čovjekom od ti 70.000 ući dodatnih 70.000. Allah subhanahu wa ta'ala min um, benas učinera um, veći učinera izkrala vršu na na shema i benas benas um, sastra um, i geninu tukawas um, na sastra um, um, i geninu vrba